إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا قولا سديدا يصلح لكم أأمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدقى الحديث كتاب الله وخير الهدي حدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها Fa inna kullu muhdatsatin bidah wa kullu bidatin dalalah wa kullu dalalatin fin nar Ma'asyaral muslimin jama'ahumma rahimani wa rahimakumullah Dari asmaul khusna nama an-nur Allah yamaha bercahaya Penyebutan nama ini Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Qur'an Allahu nurus samawati wal ard Allah adalah cahaya langit dan bumi. Nama an-nur tercakup di dalamnya cahaya hissi dan maknawi. Allah subhanahu wa ta'ala mensifatkan dirinya dengan cahaya. Masalu nurihi kamishkah. Perumpamaan cahayanya seperti mishkah. Dan di ayat yang lain, wa ashraqatil ardu binuri rabbiha. Dan bumi bersinar dengan cahaya dari Rabnya. Dan di dalam hadis Abu Musa Al-Asy'ari yang diriwayatkan oleh Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda wahijabuhu nur. "Kalau kashafahu la ahraqat subuhat wajhiki man taha ilayhi basaruhu min khalqihi." Dan jika Allah adalah cahaya, andikat hijab itu di singkat, maka keelokan, keagungan dari wajah Allah subhanahu akan membakar dari makhluk sejauh dari pandangan matanya dan dari cahaya Allah Subhanahu wa taala makhluk ini mendapat hidayah diriwayatkan oleh Ibn Ahmad dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda illallahu khalaqa khalqahu fi dhulma wa alqa alaihim bin nurihi fa man asabahu min dhalika an-nur ihtada Sesungguhnya Allah menciptakan makhluknya di kegelapan Kemudian Allah melemparkan kepada mereka dari cahayanya Siapa yang tertimpa cahaya tersebut Dia telah mendapat hidayah Dan siapa yang cahaya ini tidak menimpanya Maka dia telah tersesat Maka dia telah tersesat Dan cahaya ini pula Yang menerangi menerangi Arsh Allah subhanahu wa ta'ala Yang dari cahaya Allah subhanahu wa ta'ala Adanya cahaya matahari Cahaya bulan Dan semua yang namanya cahaya Berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala An-nur Allah adalah Cahaya langit dan bumi Kemudian Dari cahaya yang kedua adalah Cahaya maknawi Kitab Allah subhanahu wa ta'ala Al-Quran adalah cahaya Qarija'akum minallahi nurun Wa kitabun mubin Allah firman Sungguh telah datang kepada kalian Sebuah cahaya Dan kitab yang sangat mulia Ya yuhan nasu Ya yuhan nasu Qarija'akum burhanun min Rabbikum Wa anzalla ilaikum nuran mubin. Wa iskalian manusia Telah datang kepada kalian Keterangan dari Rabb kalian Dan kami turunkan untuk kalian Cahaya yang sangat terang Kami turunkan untuk kalian Cahaya yang sangat terang Keislaman adalah cahaya atana syaraaha sadarahu lil Islam bahwa ala nurin min rabbihi siapa ya Allah lapangkan dadanya menerima keislaman maka dia di atas cahaya dari robnya dia di atas cahaya dari robnya sebagaimana Al-Qur'an adalah cahaya demikian pula Taurat dikatakan fiha huda wa nur. padanya ada petunjuk dan cahaya dan pada Injil fihi huda wa nur. padanya ada petunjuk dan cahaya Demikianlah dari cahaya ma'nawi yang dengannya Allah memberi cahaya di hati seorang muslim sehingga hatinya selalu bersinar mendapatkan kebaikan berada di dalam petunjuk Allahu waliyyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan-nur Allah adalah wali orang-orang yang beriman mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju kepada cahaya dan di ayat di surah an-nur Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تنسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَانَ Nas? Wallahu بِكُلِّ شَيْءٍ Alim. Allah adalah cahaya lawid dan bumi Perumpamaan cahayanya Bagikan mishkah Mishkah adalah lubang Dari kaca yang diletakkan di lentera Fiha misbah Padanya ada lentera Dan lentera apabila terkumpul di dalam mishkah ini Maka akan semakin terang Apa yang ada di dalam lentera tersebut Al-misbaahu fi zujaajin ya misbaahun lantaaraa ini, ini di dalam kaca lentera ini di dalam kaca wa zujaajatu ka'annaha qautubun durri dan kaca ini dia bagikan bintang yang sangat terang bintang yang sangat terang yu qaduna syajaratin mubaarakah yang dijalakan di dalamnya api dari pohon yang berberkah yaitu pohon zaitun Lashar kiyatin walabarbia, bukan pohon zaitun yang tumbuh bersama matahari yang terbit di arah timur dan bukan pula dari buah zaitun yang tumbuh bersama matahari yang terbenam di arah barat. Maksudnya dia adalah sebuah tempat yang pohon zaitun ini tumbuh tidak menjadi berat dengan cahaya di awal kali terbit dan cahaya ketika terbenam. Dan ini zaitun yang seperti ini terkenalnya di negeri Syam. Tak Sharqiyah, tak Barbiyah. Yakadu zaitunya yudiu, walam tamsas hunar. Zaitun yang seperti ini, minyaknya itu hampir saja menerangi, walaupun belum kena api. Jadi zaitun yang disifatkan di dalam ayat belum dibakar dengan api sudah terang zaitunnya, sangat elok dan mengkilau dilihat. Apalagi kalau ia dibakar oleh api. Berada di dalam lentera, dibungkus oleh miskah. Perhatikan dari perumpamaan yang indah, dari cahaya Allah Subhanahu wa taala berikan ke dalam hati seorang mukmin, ke dalam jiwa seorang mukmin. Yakadu zaituha yudī'u walau lam tantsas kunār. Nurun 'ala nur, cahaya di atas cahaya. Cahaya di atas cahaya, cahaya berlapis cahaya. Wa yahdillahu nuruhu man yasha. Tapi cahaya ini Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Hidayah Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan siapa yang tidak diberi cahaya oleh Allah, tidak akan mampu, tidak akan ada seorang pun yang mampu memberi cahaya untuknya. Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran famanahu min nur. Berarti siapa yang Allah tidak jadikan untuknya cahaya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya sama sekali. Wah dari Allah Alam Taala di Nas. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan untuk manusia. Yang perumpamaan dibuat supaya mereka berfikir, melihat dari keagungan dan kebesaran cahaya Allah Subhanahu Wa Taala, memohon cahaya dan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala An Nur. Wallahu bi kulli sheyin alim. Dan Allah maha mampu atas segala sesuatu. Ia. Dan ayat ini tatkala menjelaskan tentang cahaya yang terkait dengan keimanan dengan orang mukmin, kemudian di ayat setelahnya diterangkan tentang keutamaan masjid kerana di masjid itu termasuk tempat yang paling banyak seseorang bisa mendapatkan cahaya di dalamnya kerana itu di kelanjutan ayat fi buyutin adinallahu anturfa'a wa yudhkaru fiha asmuhu yusabbihu lahu fiha bilhudui wal asal رجال لا تلخيهم تجارة ولا بيء أن ذكر الله وإقام الصلاة وإيطاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيكم الله أحسن ما أميل ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب برما يا الله تلا إدن كان. إدن سكرا شرعي الله سبحانه وتعالى من شمته Diangkat rumah-rumah ini diagungkan disebut nama Allah dilakukan tasbih di dalamnya pagi dan petang oleh sekelompok lelaki yang tidak pernah dilalaikan oleh tidak pernah dilalaikan oleh perniagaan dan jual beli sehingga mereka berpaling dari menegakkan solat, mengeluarkan zakat mereka ini selalu takut kepada suatu hari yang mana hari itu pandangan mata dan hati berguncang yaitu pada hari kiamat Supaya Allah membalas untuk mereka Dengan balasan yang terbaik dari apa yang mereka lakukan Dan menambah mereka dari keutamaan Dan Allah memberikan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki Kau muslimin jemaah jumat rahimani wa rahimakumullah Di antara pentingnya memahami Tentang nama Nur Dan bagaimana cahaya untuk seorang mu'min Pada hari kiamat Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan Bagaimana fungsi dari cahaya itu يوم ترى المؤمنين والمؤمنات نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم حار كيامة تتكلم أنكم لها قوم مؤمنين دم مؤمنات أنكم لها قوم مؤمنين دم مؤمنات berjalan di depan mereka di depan mereka dan di belakang mereka dikatakan kepada kaum mu'min dan mu'minat ini yang diitari oleh cahaya busyuraku muliaum jannat kabar gembira untuk kalian dengan sorga-sorga mengalir di bawahnya sungai-sungai kalian kekal di dalamnya itulah keberuntungan yang sangat besar bila cahaya seorang hamba. Yang Allah berikan kepada kaum Mu'minin dan mu'minat pada hari kiamat Buah dari mengikuti Cahaya Allah subhanahu wa ta'ala Kerana itu Di khutbah ini saya akan menjelaskan Beberapa sebab yang dengannya Seorang hamba selalu Berada di atas hidayah Selalu berada di atas cahaya Dari Allah subhanahu wa ta'ala Dari sebab cahaya Untuk seorang hamba Adalah Dia selalu mengikuti agama dan menuntut ilmu agama dan ini adalah pokok cahayanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman falladzina amanu wa nasaruhu wattada'u nuran ladhi unzilama aku ulaikahumul muflihun orang-orang yang beriman dan mengikutinya menguatkannya serta mengikuti cahaya yang diturunkan kepadanya mereka inilah orang-orang yang beruntung dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat yang lain Awamkan makan mayat, fa fa'hiyinahu, wajanna ja nukunuran, yamshibhi fi al-nasi, keman mataluhu fi al-dzalmati, lisa bi kharij minha. Apakah orang yang tadinya dia adalah bangkai, dia adalah mayat, kemudian kami hidupkan dia, dan kami berikan untuknya cahaya, dia berjalan dengan cahaya itu. Apakah sama orang yang seperti ini dengan orang yang tetap mati, tetap mayat di tengah kegelapan, tidak mau keluar darinya? mayat memperumpamakan seorang mukmin yang mengikuti keimanan berada di dalam cahaya agama dengan orang yang berpaling dari agama terlihat manusia berjalan di atas muka bumi tapi ada yang berjalan hakikatnya dia hidup Kerana cahaya Allah berikan kepadanya dari yang berjalan dan hakikatnya dalam pandangan syariat dia dihitung sebagai mayat orang yang tidak hidup amwatun ghairu ahya Bangki bangki tidak hidup Maka ini adalah penegasan di dalam Al-Qur'an bahwa cahaya didapatkan dengan keimanan, dengan mempelajari ilmu syariat. Kerana itu tidak ada kebaikan pada seorang hamba apabila ia berpaling dari agamanya, jauh dari tuntunan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jauh dari makna-makna yang menambah keimanannya. Mendekatkannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan menjauhkannya dari api neraka Kemudian dari sebab Yang mendatangkan cahaya tersebut Adalah ketakwaan Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Ya ayuhal ladina aman Wa aminu bi rasulihi Yuktikum kiflailu min rahmatih Wa ija'allakum nuran bihi, Wa yaghfir lakum Wallahu ghafurun rahim Wa yarara yang beriman Bertakwa kalian kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya Kalau kalian melakukannya Allah akan beri untuk kalian dua bahagian Dari rahmatnya Kalian akan diberi cahaya berjalan dengan cahaya tersebut Dan akan diampuni Dosa-dosa kalian dan Allah maha pengampun Lagi maha penyayang Takwa adalah melaksanakan segala yang diperintah Dan meninggalkan Segala yang dilarang Maka sepanjang seorang hamba Menjaga dirinya Di atas keimanan, kesalihan Hal-hal yang diperintah dan dijaga dirinya dari kesyirikan Dari dosa-dosa yang diharamkan Dari perbuatan Giba, namima Dan dari menyingkap Aib manusia dan segala hal Yang dilarang maka itu adalah Bentuk dari ketakwaan sebab yang Mendatangkan cahaya untuknya Kemudian dari sebab cahaya Untuk seorang hamba Adalah Dia menjaga salatnya dia menjaga salatnya, kerana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadits Abu Malik al Shari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Wassalatul Nur" dan salat itu adalah cahaya. Salat adalah cahaya. Dan ini berlaku untuk semua salat, terutama untuk salat wajibnya. Itu adalah cahaya bagi seorang hamba apabila dia jaga, dan salah satu dari kelezatan dunia apabila seorang hamba menjaga dirinya menghadiri salat berjamaah. Datang ke masjid Ingin mendapatkan rida Allah dan pengampunannya Menghadap kepada rohnya Berjumpa dengan kaum muslimin Dan menegakkan ibadah-ibadah yang agung Di dalamnya Demikian pula solat di malam hari Dengan melakukan solat lain Tadkala ia berdiri di depan Allah Di kegelapan malam Manusia sedang tidur Maka ini adalah suatu nilai yang sangat agung Perkara yang diharapkan Akan mendatangkan cahaya Untuk seorang hamba dan juga dari sebat cahaya adalah dia berjalan ke masjid di kegelapan malam pada saat hadir waktu salat dia mendatangi masjid walaupun antara rumahnya dan masjid ada kegelapan kerana itu di dalam hadits buaya yang diriwayatkan oleh imam at tirmidzi imam Abu Dawud dan al-Tirmidzi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Beshir al-mash'ain fi al-dhalm ila al-masajid." Bin Nurita Mio Melkiamah beri kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di kegelapan malam menuju ke masjid-masjid akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat demikian pula dari sebab cahaya dia menjaga dirinya di atas wuduk kerana wuduk ini sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim Inna ummati ya'tunaya yawmal qiyamah jarran muhajjalin min athari al -wudu. Sesungguhnya umatku pada hari kiamat akan datang dalam keadaan bercahaya wajah, tangan dan kakinya karena bekas-bekas wudu. Pengaruh dari wudunya. Dan juga dari sebab cahaya adalah seorang hamba menjaga di hari Jumat dia membaca surah al-kahfi. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Dariwi, Al-Bayhaqi dan selainnya Dari Abu Sayyid al khudri secara mewkuf. Dan mempunyai hukum merfuk kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Beliau bersabda. Man qara'a surat Al-Kahfi, Laylat Al-Jum'ah. Adaa'alahu al-Nur ma baynahu wa bayna al-Bayti Al-Atiq. Baran siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada malam Jum'at. Maka Allah akan memberikan untuknya cahaya antara dia dan antara Bayt Al-Atiq. Di dalam hadith lafadnya malam Jumat Tapi kata malam dalam bahasa Dalam penggunaan banyak dalil Kadang malam dimaksudkan bersama harinya Dan kadang hari dimaksudkan bersama malamnya Kalau dia baca di malam Jumat itu lebih utama Lebih sempurna di dalam meraih keutamaan Secara konteks hadis. Kalau dia baca di siang hari Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keutamaan dari Apa yang dia baca dari surah Al-Kahfi tersebut Kemudian dari sebab cahaya adalah saling cinta mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam hadith Abdullah bin Amr bin As Atau di dalam hadith Mu'ad bin Jabal Yang diruatkan oleh imam Al-Tirmiri Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadith Qudsi Al-Mutahabbuna fi jalali Ala manadir min nur Yabbituhum Yabbituhumun nabiyuna wa Sesungguhnya orang-orang or yang saling cinta mencintai kerana keaguhanku mereka di atas di atas mimbar-mimbar dari cahaya Pada hari kiamat diberi keutamaan khusus oleh Allah Manusia di posisi biasa Sama dengan yang lainnya Tapi mereka dibuat di atas mimbar Di atas tempat yang tinggi Sampai para nabi dan orang-orang yang mati syahid Cemburu kepada mereka Dan ini dari keutamaan orang yang sering cinta-mencintai Kerana Allah subhanahu wa ta'ala Semuanya dibangun di atas dasar kerana Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian di antara sebab cahaya itu adalah berbuat keadilan, menegakkan keadilan. Di dalam hadis Abdullah bin Amr bin As yang diriwayatkan oleh Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal muqsitina yawmal qiyamah ala manabir min nur, an yaminir rahman wa kiltaydih yamin, Al-ladina alladziina yahkumuna, alladziina yahkumuna, alladziina yahkumuna." Fi rakyatihim wa ahlihim wa wawalu Sesungguhnya orang-orang yang Jujur Orang-orang yang berlaku adil Mereka di atas mimbar-mimbar Dari cahaya pada hari kiamat Di sebelah kanan ar-Rahman Dan kedua tangan Allah adalah kanan ya. Mereka ini adalah orang-orang Yang adil Al-ladhina yaadiluna Di hukmihim wa ahlihim wa wawalu Yaitu orang-orang yang berlaku adil di dalam hukum mereka berlaku adil di tengah keluarga-keluarga mereka dan pada wilayah tanggungjawab yang diwebankan kepada mereka maka keadilan adalah sumber kebaikan dan sangat diperlukan di tengah manusia dan betapa jarangnya diketemukan dari keadilan di tengah manusia hari-hari ini kemudian di antara sebab cahaya adalah dia memelihara atau membiarkan rambut atau ubannya rambut putihnya dia biarkan yang dia tumbuh di atas keislaman dengannya, sehingga rambut putih ini menjadi kebaikan untuknya pada hari kiamat. Di dalam hadits yang diriwetkan oleh Imam al baihaqi dari Jalan Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, Abdullah bin Amr bin As, dan di sebagian lafadnya, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan selainnya, Rasulullah SAW bersabda, Al-Syaibu nurul mu'min, la yashibu rajulun syaibatan fil islam, illa kanatlahu biha hasanah, daraja. Uban itu adalah cahaya seorang mukmin. Tidaklah seorang hamba itu Tidaklah seorang lelaki Beruban di dalam Islam Dengan sebuah uban Kecuali dengan uban itu Dia akan memperoleh berbagai kebaikan Dia akan memperoleh hasanah Dengan satu ubannya Dan akan digugurkan dengannya satu dosa Ini beberapa dalil Dari Al-Quran dan Hadis? لن أنت يا الله سبحانه وتعالى بريكا قفد همبا أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيكه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Adhai ila Ribwani, Sallallahu Alaihi wa Laihi wa Ikhwanhi, wassalma tasliman kifiran. Amma bade, masyarakat Muslimin jama'at rahimani wa rahimakum Agama ini secara umum adalah cahaya bagi seorang hamba dan seorang yang sibuk dengan ilmu agama, cinta dengan mempelajari ilmu agama, yang menjadikan ilmu agama itu adalah kelezatan hidupnya. Sakanakan kalau dia membaca Di Sahih Al-Bukhari Atau dia membaca Al-Quranul Kirim Atau dia membaca Dari ayat-ayat maupun hadis Rasulullah SAW Sakanakan dia berada dalam Kenikmatan yang paling agung di dunia Inilah hamba-hamba yang merasakan Bagaimana hakikat dari cahaya Dan keagungan cahaya Dari Islam tersebut Tapi semua ini perlu usaha Dan perlu Amalan yang menunjukkan kejujuran Maksud dan kehendak Dan hari ini kita memasuki bulan Syaban, di bulan Syaban Dari sunnah Rasulullah S.A.W Beliau memperbanyak puasa di dalamnya Telah diruatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata Rasulullah S.A.W Atau beliau berkata Mara itu Rasulullah S.A.W Istakmala siyama Syahrin illa fi Ramadhan وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ سِيَامًا مِنْكُ فِي شَعْبَان Dirwetkan oleh Imam Al-Bukhari Dari Aisyah Rasulullah SAW Atau Aisyah berkata Saya tidak pernah melihat Rasulullah SAW Berpuasa satu bulan penuh Kecuali di bulan Ramadan Dan saya tidak pernah melihat beliau Banyak berpuasa di suatu bulan Seperti di bulan Syabban Maka bulan Syabban adalah tempat Memperbanyak puasa boleh dia melakukan puasa satu bulan penuh, sebab datang pada sebagian riwayat makna yang menunjukkan Nabi berpuasa dua bulan berturut-turut di bulan Sya'ban dan di bulan Ramadhan. Dan ini diarahkan oleh para ulama bahawa di sebagian keadaan beliau berpuasa di bulan Sya'ban satu bulan penuh di sebagian tahunnya. Dan sebagian ulama mengarahkan makna hadis bahawa orang Arab Apabila seorang sudah melakukan puasa itu di kebanyakan bulan, mereka katakan berpuasa pada seluruh bulan. Padahal dia hanya melakukan di kebanyakan bulan tersebut. Maka ini adalah waktu yang baik seorang memperbanyak puasa di dalam bulan ini. Kalau dia tidak sanggup berpuasa setiap hari, maka dia boleh berpuasa sehari, berbuka sehari. Dan itu adalah puasa daun. Dan kalau dia tidak mampu, maka ada puasa Senin dan Kamis. Iya. Iya. Kalau dia, dia kurang mampu daripada itu, maka dia boleh berpuasa tiga hari dalam sebulan, atau dia berpuasa sesuai dengan kemampuannya, apa yang Allah Subhanahu Wataala lapangkan untuknya. Dan ini adalah puasa disyariatkan dan dari hikmahnya kata para ulama adalah bekal untuk menyambut Ramadhan. Tatkala dia sudah membiasakan dirinya dengan puasa di bulan Syawal, jiwanya sudah terbiasa dengan puasa di bulan Syawal. Begitu masuk ke bulan Ramadhan. Maka kerinduannya terhadap Ramadan semakin besar Dan ia menghadapi bulan Ramadan semakin terbiasa Dan dimaklumi bahawa Para ulama berbeda pendapat Di dalam membandingkan yang mana yang lebih besar pahalanya Apakah orang yang mengerjakan amalan Kerana kerelaan hati Atau dia melakukan amalan tersebut Dan dia merasakan susahnya dan beratnya Di dalam melakukan amalan dan tidak diragukan bahawa seorang yang melakukan amalan dengan kerelaan, dengan semangat, dengan ketulusan, seakan-akan tidak ada beban bagi dirinya, itu pahalanya lebih besar. Pahalanya lebih besar bagi seorang hamba. Maka di bulan Sya'ban ini adalah waktu untuk memperbaiki diri. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita semua cahaya yang agung di dunia dan di akhirat. Dan kita memohon kepada kepadanya seperti yang selalu dimohon oleh Rasulullah s.a.w. di dalam ruku dan sujudnya. Allahumma ja'l fi qalbi nura Wa fi sam'i nura Wa fi basari nura Wa an yamini nura Wa an shimali nura Wa amami nura Wa khalfi nura Wa fawki nura Wa tahti nura Wa ja'an li nura Wa a'zim li nura Ya Allah Berikanlah Di dalam hatiku cahaya Pada pandangan mataku cahaya Pada pendengaranku cahaya Di sebelah kananku cahaya Di sebelah kiriku cahaya di depanku cahaya, di belakangku cahaya, di atasku cahaya dan di belakangku cahaya. Jadikanlah untuk diriku cahaya. Tak agungkanlah cahaya itu untukku. Dan kita juga memohon kepada Allah Subhanahu Wataala, semoga Allah selalu memberkahi umur dan waktu kita dan menjadikan segala detik dari kehidupan kita di dalam riba dan ketaatan kepadanya. Dan semoga Allah Subhanahu Wataala menyambung kita semua di bulan Ramadan mendapati bulan tersebut. Dalam keadaan yang terbaik dan diribai oleh Allah Mencapai surga Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana saya bermohon kepadanya Semoga Dosa-dosa kita selalu digugurkan Dan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan kita diarahkan kepada hal yang baik Kepada hal yang dicintai dan diribai Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan semoga Allah mengapahkan kita Di atas Islam dan sunnah Di kehidupan dunia di kehidupan di alam kubur dan takkala kita semua berdiri menghadap kepadanya inna huwa lilu thalika walqadiru alaih Subhanakallahumma Allahumma wabihamdik ashadu an la ilaha illa anta ashtagfiru wa atubu ilaih subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wasalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin